Кажан вперто не скидав своїх окулярів, роблячи мурок ночі для себе ще похмурішим. Якоїсь миті Аліні здавалося, що він стане та піде геть. Надто напруженим видавався, а оскільки сидів навпроти неї через багаття, то повністю уникати зустрічі поглядів не вдавалося. Але юнак залишився. Давно це трапилося, коли гориці не були такими високими, а небо таким зоряним. Жила собі в Карпатських горах, Красуня Аничка. По сусідству з дівчиною мешкало два легіні – Олекса та Устим. Поки всі троє були малими, то так файно бавилися біля потічка чи на полонині, приятелювали. Промайнуло дитинство, і цибата Анька перетворилася на красиву панянку з довгою світлою косою. Коли вранці вона розчісувала своє шовкове волосся, то здавалося мимухі, що грібінець на струнах золотих виграє ніжну мелодію. Лагідна вдача дівчинки – Перемінилася на гордовиту вдачу вродливої панни. То зайва увага легінів з усієї округи розманіжила красуню. Все їй видавалося не таким: сонце надто пекуче, вранці за холодно, дощ зарясний, трава зазелена, сніг забілий. Олекса вправно грав на флоярі і дарував всі свої мелодії гордій красуні. Устим тим був трембітарем. Здавалося, що сонце вставало і лягало спати, лише дякуючи мужнім звукам трембіти та солодкій звабі флояри. Бо ті звуки принаджували світанок та вкладали спати день Не могли вгодити аничці і сусіди-близнюки Вони так сильно її кохали, а вродливиця лише кипкувала та насміхалася з юнаків Казала, що тільки одному може подарувати своє серце А кому? Не відає Про це знає хіба що чарівниця з найсніжнішої Карпатської гори От підіть і спитайте у неї, чванливо говорила вродливиця Рушили легені на пошуки чарівниці бо терпіти невизначеність не мали сили. Кажуть, що мешкає чарівниця на найвищій Карпатській горі. Довго блукали брати горами, шукаючи найсніжнішу гору. Стерли не одні по столи, зранили до крові руки та коліна. І ось, одного дня вони піднялися на гору, верхівка якої губилася в захмар'ї. Між лілейними пелюстками хмар ніжно був винів золочений палац. Був зроблений із кришталю та сяєв у променях сонця золотом. На порозі стояла чарівниця. Вітаємо тебе, чарівниця гір, хором привіталися брати. Вітаю вас, чесні легіни. Знаю, що привело вас до мене. Та допомогти зможу лише одному. Ви обидва тут, у справедливому двобою, не на життя, на смерть мусите вирішити, хто достойніший кохання Анички. Переможений гине. Хоча можете й передумати, схаменутися. Ви ж брати. Чи варте кохання самозакоханої гордячки такої офіри? Полуда закрила очі хлопцям. Кожен вже вимислював красуню Аничку у своїх обіймах. Билися братини на життя, а на смерть. І от Олекса, знесилений у бурні, впав перед братом на коліна і почав благати сердешно. «Братику, не вбивай! Спам'ятайся! Можеш забрати Аничку собі! Я вашому щастю перечити не буду! Піду світ за очі, тільки даруй ми життя!» Подивився устим на чарівницю, потім на брата. Згадав спокусливі уста Анички, її звабливі очі, Шовкове світле волосся і штовхнув Олексу зі скелі вниз. І раптом полуда спала з його очей. Що він накоїв? Убив найріднішу людину? Чи зможе він навіть в обіймах коханої далі жити, відчуваючи себе братовбивцею? Зачекай на мене, брате, крикнув устим і кинувся на здогінь за братом в провалля. Ішов час, брати не вертали. В красуні Аничці почало видаватися, що сонце якесь ледаче вранці, і вечір поволі приходить без музики легінів. Та найгірше було те, що волосся її шовкове без такої музики не годен розчесати жоден гребінець, воно стало майже дерев'яним. Невже то музика кохання живила його світлом та давала силу, перетворюючи кожну волосинку на струну? Юнаки ж не вертали. Мо, знайшли собі когось ліпшого? Думала вродливиця. А може грають тепер для черівниці? Одного весняного ранку Аничка зустріла черівницю над потічком. Верни мені, Олексія Юстима, зараз же, чарівнице брехухо. Без привітань на чарівницю Аничка. Негайно. Вони пішли до тебе і не повернулися. Де ти їх заховала? Що ж, відказує чарівниця. Може, й верну. Та за це ти маєш віддати своє розкішне волосся. Волосся в обмін на життя легінів. Що? Ніколи, затупала ногами горда та самозакохана Аничка. Ще чого? Змарнувати своє розкішне волосся? Хлопці мені потрібні, лише для забави, як і тобі. Верни мені негайно легінів. Верни. Розсердилася чарівниця на таку балачку дівчини. Махнула правою рукою і з голови вродливиці посипала додолу волосся. Махнула лівою і кожна волосинка перетворилася на маленьку біленьку квіточку. Повіє вітер і порозкидав ці квіточки по горах та по скелях на неймовірно важкодоступних місцях. От і донині, блукає Аничка, скелями та горами визбируючи своє волосячко. А восени? Коли в горах не залишається вже жодної шовкової косиці, бо випадає сніг, вона сідає розчісувати те, що назбирала. Продовжуючи милуватися власною вродою і не думаючи, що може викупити у смерті за своє волосся невинні душі. Чарівниця лише сумно хитає головою, і навесні для Анички все починається спочатку. Та шовкова косиця-чарівна. Той, хто подарує ту квіточку своїй коханій, назавжди полонить її серце і не зможе жодна дівчина відмовити такому хлопцеві, бо буде з те саме, що трапилося за ничкою. Отака легенда про шовкову косицю люди, нашій казочці кінець, а хто слухав – молодець. Вранці Аліна прокинулася від того, що хтось м'яколо лоскоче її щічку і солодко пахне. Відкрила очі. На неї лагідно й ніжно дивилися малесенькі сніжно-білі квіточки зірочки – шовкова косиця. Вона взяла квіти, Пригорнула до себе, потім виняла етюдник і обережно поклала їх між сторінками. Морва з Данилом солодко спали. Аліна визирнула з намету. Біля згарища вечірньої ватри сидів кажан. Юнак тримав у руках квіточку Едельвейса, дивився на неї, мов на якусь коштовність, та щасливо посміхався.